«Ага, виходить, ви служите в цієї хазяйки. А ж зіткнула дівчинка, дає нам стару одіж, а коли та й хліба. Пані Рухля дуже скупа. Ой-ой, бідні ви, якби в мене були гроші, а ти лише дещо з речей. Мама за одіж дістає гроші, ходить на базар і дістає, щебетала естерка. Вона багато всього носить і на руці, і на плечі, купує сама, а той випрошує в добрих людей». А потім дома чистимо, латаємо і на базар. І я з мамою ходжу. «Панна не була на базарі?» «Ні», – сумно посміхнулася Сара. «Мене не пускають». «Слухай, Естерко, мама твоя, коли я про щось попрошу, не розкаже хозяйці?» «Ой-вей-вей, борони Боже, мама все плакала за панною. Зі мною разом плакала. Так, каже, шкода, що пальця б собі врізала». «Мама моя така добра, сама не їсть, а все мені!» «Я так і думала», – зраділа Сара, і очі її засяяли. «Я б через тебе передала перстень, у мене їх багато. Продайте, я й вам допоможу, і мені треба грошей. Тільки мовчіть, щоб мама не призналася, що знає мене, що зі мною має гешефт. «Ой, хіба ми не знаємо, багато речей треба продавати потайки з-під поли. Нехай панна буде спокійна». «Ну то підійди сюди з вовною, а я передам». Естерка збігала в халупу, хопила там цілий оберемок вовни і, підійшовши до Сари, спритна і непомітно взяла в неї перстень. У Сари промайнула думка, чи на ферфал вона його віддала. Але дівчина засоромилася своєї підозри, безтурботно спитала Естерки. «А яке це містечко? Кам'янка. А річка як зветься?» «Дністро!» – Сара задумалась. Таких назв вона не чула, а тому й вирішила, що потрапила просто на той світ. Далі розпитувати їй було важко. Вона замовкла, а потім, почувши тітчин голос, поспішила піти в хату, щоб не зустрітися з нею. Наступного дня Сара вийшла в звичайний час погуляти на двір і застала вже там естерку. Дівчинка радо посміхалася до неї кивала за вовни голівкою. Сара сіла на цупку під парканом і ждала, поки естерка підійде до неї. «Мама вітає», – прошепотіла вона, дивлячись убік. «Ой, Леле, яка вона рада!» Спершу злякалася за перстень. «Дорогий, – каже, – боюсь, а потім я впросила, багато дали за нього, осьо». Простягла вона з-під поли руку і висипала на колі Сарі жменів срібних монет, талярів і злотих. «Ой, мама!» – вигукнула здивована Сара і, затулившись полою, швиденько сховала гроші в кишеню. П'ять талярів вона віддала назад Естерці. У цей час почувся грізний хазячин голос. «Ти, байстря!» – закричала вона. «Що пані хоче?» – обізвалася Естерка відскочивши в бік, і боязко підійшла до хазяйки. «Вус, ти їси фарби разом із своєю матірю злодінкою, «Га?» – накинулась на неї рухля. «Боронь Боже, шановна пані, хіба фарби можна їсти? Від них смерть?» Естерка поблідла і затремтіла, а в очах у неї забранілись сльози. «Ось, попробуй мідянку, прокопни хоч щіпку, і матері дай. Жебраки дармо їде, а чужого добра не бережете» чуже добро вам за ніць, так і звикли жебрами жити. Чи ж давно я дала вам різних фарб, вистачило б на два пуди вовни, а твоя мама, бодай її взяла яма, пофарбувала мені не більше, як пуд. І вже ферфал, вже, кажуть, знову приходила по фарби. Гевулт! Ой, панюню, ой, веймір, ніхто з нас і крихітки не зів, заплакала естерка. Не з'їв, дурепа. Звичайно, не з'їв, якщо не полопались. А хіба ті фарби продати не можна? Мама продає тільки старі речі, схлипнула естерка. Ну-ну, знаю, пом'якшала господиня. А може, помітивши в глибині двору, Сару вирішила зам'яти сварку. А ти вже й справді. Як не наглядати за вами, то ви й Бога забудете. Герш, ду, я твоїй матері даю постійний заробіток. Та вона мусить про це пам'ятати і берегти кожен мій шелях. Скаже, щоб вона завтра прийшла, дам фарб, а як треба, то й борошна, нехай торбу візьме. Естерка підбігла до господині, поцілувала простягнуту руку і знову заходилася розвішувати вовну. А господиня пішла в хату, не обізвавшись до сари і слова.